פרק ד' שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי ויורני ויאמר לי יתמוך דברי לבך שמור מצוותי וחיה כנה חכמה כנהבינה, אל תשכח ואל תת מאמרי פי. אל תעזביה ותשמרקה, אהביה ותצרקה. ראשית חכמה, כנה חכמה, ובכל קניינך, כנהבינה. סלסליה ותרוממקה, תכבדך, כי תחבקנה. תיתן לראשך לווית חן, עטרת תפארת תמגנך. שמע בני וכך אמרי, וירבו לך שינות חיים. בדרך חכמה הורתיך, הדרכתיך ומעגלי יושר. בלכתך לא יצר צעדיך, ואם תרוץ לא תיכשל. אחזק במוסר על טרף. נצריה כי היא חייך. באורח רשעים אל תבוא, ואל תאשר בדרך רעים. ברעהו אל תעבור בו, סטה מעליו ועבור. כי לא ישנו אם לא ירעו, ונגזלה שנתם אם לא יכשילו. כי לחמו לחם רשע, ויין חמסים ישתו, ואורח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום. דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייכשלו. בני, לדברי הקשיבה, לאמרי הט אוזניך, אל יליזו מעיניך, שומרם בתוך לבביך. כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפה. מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. הסר ממך עיקשות פה, ולזות שפתיים הרחק ממך. עיניך לנוכח יביטו, ועף ועפעפיך יישירו נגדך. פלס מעגל רגליך, וכל דרכיך ייכונו. אל תת ימין ושמאל, הסר רגליך מרע.